Valideyn sevgisini doyunca hiss edən uşaq yad əllərdə sevgi axtarmaz. Sevgi insanın fitri ehtiyaclarındandır. Yəni, hər bir insan insan olduğu üçün sevgiye ehtiyac duyur. Bu, nəinki bəşəri bir ehtiyacdır, həm də ilahi bir ehtiyac kimi Allah tərəfindən insanın fitrətinə yerləşdirilmişdi. İlham Sədzad əleyhissəlam əmin Allah ziyarətində belə dua edir. İlahi, məni seçilmiş dostlarını sevənlərdən et. Övlada sevgi vermək onun həm psixoloji, həm də fiziki inşafında əvəzsüz rol oynayır. Bu sevgi yalnız emosional yaxınlıq yaratmır, həm də övladın sağlam şəxsiyyət kimi formalaşmasının təməlidir. Övlada sevgi verməyin əsas faydaları, özünə güvənin formalaşması. Uşaq, valideynlərin sevgisini hiss etdiyi də öz dəyərini anlayır və özünə hörmət etməyi öyrənir. Bu, onun gələcək həyatında özünə inamla qərarları qəbul etməsinə kömək edir. Emosional Sabitlik Sevgi dolu mühitdə, böyüyən uşaq, stres və qorxulara qarşı daha dözümlü olur. Valideyn sevgisi uşağın öz hisslərini ifadə etməsini asanlaşdırır və emosional tarazlıq yaradır. Sağlam, sosial münasibətlər Sevgi ilə böyüyən övlad, başqaları ilə münasibətlərdə hörmətli, məhərbən və anlayışlı olur. Valideynlərdən sevgi görən uşaq, başqalarına da sevgi və mərhəmətlə yanaşmağı öyrənir. Mənəli və əxlaqı dəyərlərin aşılanması Sevgi ilə yanaşı uşağa doğru dürüstlük, ədalət, bağışlanma kimi dəyərlər də ötürülür. Uşaq sevgi içində bu dəyərləri həm görür, həm də mənimsəyir. Tərbiyənin təsir gücünün artması Valideyn övladına qarşı sevgi göstərdiyədə uşaq valideynin sözlərinə və öydülərinə daha açıq olur. Sevgi dolum nasibətdə, Verilən tərbiyə daha dərin təsir bağışlayır və unudulmaz olur. Psixoloji sağlamlıq Sevgidən məhrum uşaqda agresiya, özgüvən əksiyliyi, depresiv hallar və sosial geri çəkilmə müşahidə oluna bilər. Halbuki, sevgi ilə böyüyən uşaq daha sağlam, düşüncəyə malik olur və psixoloji baxımdan balanslı olur. Yaradıcılıq və fəyallıq Özünü dəyərli hiss edən uşaqlar Daha yaradıcı və təşəbbüskarlı olurlar. Onlar yeni şeyləri öyrənməyə və cəhd etməyə maraq göstərirlər. Evdə sevgi görən uşaq onu küçədə və yad möhüklərdə axtarmağa meyilli olmur. Ey Rəbbim, onlar məni körpəliyimlə nəvazişlə tərbiə edib bəslədikləri kimi, Sən də onlara rəhm et.